Amen.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 היה בן 105. הישג מדהים. ואנחנו מקדישים את התוכנית היום למוזיקה של הסלולות כמאבד, כמנצח. תישארו איתנו, כדאי. ביי. מה ביי? ביי אני אומר בסוף. עכשיו אני אומר וולקאם, ברוכים הבאים, תישארו איתנו, כדאי. אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמזכן זרוק את המאסטיק אתה שיכור זה כבר ה-level השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורות יש אדומות יש בלום פלטינה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 או הזמר הזה הארור, מה פוכית מפרסת ידיה, שרשי של שמחה אבירה, מה קרה לי השב יודע, מה היה לי יודע האם. אה. באהבה זה משונה, תשמע ממני, אם זה נדבק, זה לא מרפה, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך. הלב אומר, חסל נגמר, הכל שחוח, הכל עבר, אין אהבה ואין ספחת, אבל פתאום איזה צליל או איזה רוח, זה שוב מכה בך, אין שום דבר בטוח, ואז עומד אתה בכך. אומר בפחד. מה קרה לי אשר יודע? לי עצמי הדבר לא ברור. זה הערב הזה המשגע, או הזמר הזה הארוך. מפוחית מפרסת ידיה, שר השיר של שמחה הביא להו. מה קרה לי אשר יודע?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 עומר חסן נגמר, היא תמה ונשלמה. ובספינה חלמה מול חובי פנמה. תראה תמונה לחברך, זו שמה מרימה. אצלי בלב היא כל הזמן זאת החרמה. מה קרה לי אשר היא יודעת, הדבר לא ברור. זה הערב הזה המשגר, אור זמר הזה הארוך, מפוכית מפרסת ידה, שר השיר של שמחה בלב, מה קרה לי השם יודע, מה היה לי יודע. כן, זמר מפוחית, עדנה לב וקובי רכט, אנחנו עוד נחזור לתקליט הזה בהמשך. אבל uh, מה קרה, יוני? מה? מה? מה זה? לא, לא, היה פתאום... פתאום איזה רעש היה כזה. כן. Uh, לסלורוט עבד שנים רבות... <laughs> עבד שנים רבות ב"קול ישראל".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 לשיר שנקרא מנצח התזמורת שמוסס על הספר אהבה. מסביליה של רוסיני וכאן לסלו לא רק מנצח uh, על התזמורת הוא גם איבד את, את השיר. אני למשל הייתי פעם בקונצרט זה כבר מצחיק <laughs>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 Seja Anivelaceja Musica, Musica, Musica La malo, la malo, la malo Opéra, opéra, opéra, opéra למה לא? למה תנו לי משכורת וגם תזמורת, הנתברר אל... איך לנגב? לא לזייף! לא לזייף! הרמוניה, הרמוניה, הרמוניה! מה זה בוא? מה זה בוא? מה זה בוא?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 It's from hell! It's him! He's a naughty and hot this evening... Don't respect, don't respect! Don't you know that my boyfriend was Williams today! That's got me. Music? Music, music, music, music, music, music! Muss himself... That's not out. תראו איזה יופי, תראו איזה חומר, תראו איזה מותק, תראו איזה כושר, אושר, תראו איזה רעש, איזה רעש ואיזה חלום. כל המינורים וכל המסעורים וכל הבנורים וגם כל הגייסים, כל הכפריזות, כל הפרצדות, כל הכפריזות, כל זה, זה כל זה, אני בעד להיות אחרת, אין עוד כמה איש בכל הכול.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 I am filled with lives When we lost the blood For years For hours For hours For hours For hours For hours For hours For hours For hours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 On the low basis of angelka sing And the Gloria dis Dort Throw the person to see the nature שוקע בעלי כפנים, הצל נולע בהורשת האקליטוס, כבר החושך מתחבא, אך אור שתיעה מאיר פנייך צמתך בתוך ידים מותרת ושחורות, שחורות הן שתי... עינייך והיום יפתי עובר. שימי ראשך אצלי על ברך בצמא שחור, אקלע לך פרח ציטורים שרות את שיר הדרך על חורשת העיקרית דוס כבר הלילה מכסה. ‫בין ברושים עולה ירח, ‫הסתכלים כל כך שקוף. ‫הלילה במרחק, סעדות ינשוף, ‫צורח ואחריו מלילת התן. ‫כן, לפנות ערב.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 Libi, again, n'kissaf li'chefetai'ich Ech, yotar li'stira mi'yedai'ich K'ina maglev, ha'ki bi'at k'ev V'n'etzena b'etango mezochisti Yakira, t'ni li'kish kisofaier Ba'ati bi'chazak k'mo b'tayier quyי בי מיד פרקי לי עוד יד כמה טוב לי בטנגו מזוכיסטי תכירתי תמיד כשאת איתי ליבי בתוך ידי זה לחבל נעי ועכבח שוב על רק לי דורך דורך לי ברינה על האצבע הקטנה קטנה קטנה הייתה ואו פינה Zi odot in Chukave gamcho Na și lachta lachen gangu في kolka me A We osni odlo Me otta hane ŝi Akaneh ba Shoshan Hanna utz b'n Shinaich U'le to'ch h'nichayich Nenatsim ha'kocim, ho'chim kocim amokim nenatsim Sikatech et chazishu b'olachach <laughs> Risa yichadim hem k'mo machach Kol nid sh'el afaf s'oret how well I am in a Greek I told you the other thing I'll stay in the ciudad the umas already like that but blunt as n всегда that finding is her what the word that he talks is my main name name is Москв Halei Ocler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 יש אנשים שעשויים מהאוויר של הרחוב הכי מסריח בעיר קונים את המחשבות מקבלן באמת חבל על הזמן <אח> לפעמים קשה להחליט <אח> מה את החיים יותר ממתים לכן אני משתתף תבין שיהיה לי משניהם בעתיד ואהבה <אח> <אח> <אח> זה לחיות מחמד אהבה זה לחיות מחמד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 מהתקליט של שירים סשה ארגוב. אה כן, נכון, נכון. זה ואמר... אחד מהדברים הכי טובים, מה שאני מה, הצלחתי לכתוב. אתה יודע, זה עניין גם של מזל ורגע של אינספירציה, אבל זה טוב מאוד. שיר. זה שיר של סשה ארגוב, ואני כתבתי רק העיבוד כמובן. בוודאי. אה, והוא עוד, עוד שירים מתוך, מתוך התקליט הזה, כי אתה עשית כאן אה, חלק גדול מהעיבודים לצד אה, אלכס וייס.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 Oh. לא, לא הבנתי. אמרתי, מה... אמרתי, אמרתי, יש הערכה, מעריכים אותך, גם שם ah, וגם פה. אה, תראה, ברומניה, כן, מפני שבין, שאני חזרתי ממקסיקו בין 90 עד 2019, כל שנה הייתי בערך פעמיים, חודש וחצי, חודשיים, רוהמבה, ניצחתי הרבה, וגם סימפונים קונצרטים בכל מיני הערות מרומניה.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 Al ktepech yadi <Sýdí>, Tanoch v'tzili Ayad Tzilech v'osea Alun hayam Achshab Noshem Haruach ki hayon Yafatim Over Boi Nesheb Hacol roger בין עצי הפרדס, היום שוקע בעלי כבנים. הצלם נוגע בחורשת העיקלית, כבר החושך מתחבארים, אך אור שקיעה מאיר פנייך צמתך בתוך ידי. Chiff re лежha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 מעל שדו תלויה הלבנה, נלך לשם אהובתי, נלך מחר. את כל הכוכבים אגיש לך מתנה, אהובתי שלי לבנת צבא. בכרם יש חרש קולות בשלים, אלך לשם אהובתי, אלך מחר. ושקר יתגנן כמו שניים שועלים, אהובתי שלי לבנות צבא. החוף עזוב באופק הפילים, אלך לשם אהובתי, אלך מחר. הים אז יירטף רגלייך בגליל, אהובתי שלי לבנת צהר. הלילה שוב אפל על פני הרים, נצא אליו אהובתי, נצא מחר. החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי L'Venet Saba B'Aparda Sinfar Borson Hapricha D'alekh Lisham A'ovati D'alekh M'achar B'Aloven Hashaket H'akralach B'Semcha A'ovati Sheli L'Venet Saba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 מלב פורצת והרגליים מעצמן מתופפות כאן את הקצב אז קל מאוד להיות רקדן אתה יוצא לרחוב ולא מפסיק לרקוב ומחבק המון או לוח מודעות אם נערה תתוש בדרך אתה מתפיל לנשיקה, אומר סליחה, קורעת ערך, והיא צוחקת מסמיקה, כי חגה בעיר וחג בה לב, מואל לפינוק. אתה אוהב, אוהב, אוהב, ולא מציג דירוקו.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 מתאדמים השמיים, שוב ואת לעיר כמו פרח לדש. שוב מתבחס מלבך הנאון, שוב ואת בשש ליד השעון. נצח אדום. שוב וקל לפזוע בין הבתים, אושר שלוב זרוע ומבטים. שוב וטרם תמה, שמש לשקוע הימה, כל חלונות העיר נמצתים.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 קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון